něžní hitparáda připravenost internetovým knihkupectvím kosmas.cz hezký den od mikrofonu country vás zdraví miloncepelka z divadla jari pomocí knihy zbavím se tíhy co duši tlačí a to mi stačí proto vám ich nabízím od internetového knihkupectví kosmas na tento týden 9 a jednu navíc z osobní pošty Nejdřív jako obyčejně víčet. Dejte dětem pokoj, Hansonová metoda maratonu, křup, literární společnost Laury Sněžné, narodila se Beruška, projekt posmrtného života, příliš mnoho Kateřin, stopařů v průvodce galaxií a velký slovník z prostých slov a ta navíc heligonky. Dejte dětem pokoj, není výzva, abyste nebo abychom nechali děti růst jako dříví v lese a život vůbec neusměrňovali. Je to od Andreji Vokřálové inspirativní průvodce zařizováním dětských pokojů, plný praktických pokynů, včetně doporučení na obchody a zajímavé výrobce, kde si můžete všecko, co k tomu potřebujete prohlédnout, objednat, zakoupit. V knize je typů takových místností různě nazývaných, třeba pokojiček v džungli, pokoji pro Johanku, pokojí tří barev, mezi orly a papoušky a ještě jedenáct dalších. Autorka v úvodu píše, doufám, že vám tato kniha poslouží nejen jako zdroj inspirace, ale také zodpoví otázky, pomůže utřídit představy a dodá vám odvahu k proměně pokojíčku vaší cery nebo syna. Zřejmě v to doufá i nakladatelství Mladá fronta, která knihu plnou fotografií vydala. Před týdnem jsem vám představil knížku Narodil se brouček, vlastně jakýsi první deníček nově narozeného dítka, vyzdobený ilustracemi Jiřího Trnky skarafiatových broučků. Ale teprve, když jsem v nabídce studia Trnka objevil i podobnou na obalce růžovější knížku, narodila se beruška, pochopil jsem, že ta z minulého týdne je pro chlapečky a tahle druhá zas pro děvčát. Luxusní zápisník budoucí svědectví o prvních krůčcích životem. Skoro jako by bylo škoda do něj něco ještě neumělým písmem vpisovat. No ale proč ne, když je právě k tomu určen. Kontrastem k jeho něžnosti vnucuje se mi za ní od Karla Jaroslava obrátila velký slovník z prostých slov. Nerad bych, aby došlo k nedorozumění. Jeho vydání nemá být senzací, nýbrž počinem užitečným pro všechny, kdo se obdivují bohatosti a vynalézavosti naší češtiny, jak i v průběhu celého dějného vývoje prokazovali její uživatelé, dokonce i v ryze intimní oblasti pojmenovávání činností a potřeb okolo rozmnožování a vyměšování. Ten, kdo tato jazyková vyjádření po 30 let svého života sbíral, se narodil roku 1866 ve Sleských hukvaldech, a byl posleze ředitelem školy v Uherském hradišti. Ale to si konec konců přečtete v doslovu doktora Jana Hýska, budete-li chtít, který vydání obrátilových původních kryptádií v nakladatelství Lege Artis pod novým názvem vysvětluje a obhajuje. Kdo by přece jen nebyl ochoten předchozí neslušnou knihu vydýchat, tomu se dá doporučit i vyběhat metodikou pánů Humphreyho a Kohita a Kevina Hansonů, Hansonová metoda maratónu. Tu vydala opět Mladá fronta, dnes už jednou zmíněná. Když si uvědomím počty účastníků pražských maratonů a půlmaratónů, mám za to, že pro ně pro všechny je to kniha jak zajímavá, tak užitečná. Na Country Radio posloucháte knižní hitparádu Připraveno s internetovým knihkupectvím Cosmas.cz Je tady nový svazek vítečně redigované edice Fantastika nakladatelství Argo s přitažlivým názvem Projekt posmrtného života. Napsal ho americký spisovatel Ryan Budenet a je to podle textu na zadní straně paperbacku fascinující pohled dosložitě strukturované budoucnosti, který vás pohltí tak, jak to dokážou jen nejlepší vědecko-fantastické romány. Martin Šust v krátké závěrečné informaci o autorovi pak píše, že se v textu Nápaditě mísí příběh z přítomnosti s pohledem do blízké syriální budoucnosti, kde se svět propadl do chaosu, ekologických katastrof, klonování, nanotechnologií a virtuální reality. Výsledek prý připomíná díla Filipa Kejdyka či Čaka Palanyuaka a měl by se líbit ctitelům odvážné a nápadité fantastické literatury. Na pohled podobný, byť rozměrem o maličko menší, je jiný románový paperback, tentokrát vydaný pražsko-litomyšlskou pasekou pod názvem Literární spolek Laury Sněžné. Napsal, nebo napsala, Pasi Ilmary Jáskeleinen. Jeho pohlaví spochybňuji proto, že přije jedním z nejlépe střežených finských literárních tajemství, a tak soudím, že je toto autorské jméno asi pseudonymem nech se dáme do čtení máme si představit že by v dostojevského zločinu a trestu soňa marmeladová zastřelila raskolnikova ačkoliv zní absurdně je tím ověřitelné že skandinávie má také svůj magický realismus v městečku zaječín se totiž dějí divné věci nejen s lidmi ale rovněž s knihami například se v nich přeskupují jak písmena tak události a mladá učitelka literatury Ela Milanová by tomu ráda přišla na kloup. Vydá se do místní knihovny a narazí na uzavřené společenství literátů, které založila Laura Sněžná z titulu, jakož i napravidla prapodivné hry a všeliké úkazy, jež se označují jako nadpřirozené. A to je, myslím, přirozeně, co by lákadlo ke čtení dostačující. Na Country Radio posloucháte knižní hitparádu parádu. Připraveno s internetovým knihkupectvím Cosmas.cz Ale žánru science fiction není dnes ještě konec. Nakladatelství Argo nabízí už v pátém českém vydání také román Douglasa Adamse Stopařů v průvodce galaxií, teď s ilustracemi komiksového střihu od Dana Černého, které schválili sami autorovi Dědicové. Je to první svazek pentalogie, vznikající původně jako rozhlasový seriál, potom kniha, pak její pokračování, televizní film, muzikál a před deseti roky i film pro plátna v kinech. Příběh začíná zničením země, která musí uvolnit místo galaktické dálnici. Hlavní hrdina Arse Dent má štěstí, že s pomocí přítele, herce Forda Prefecta, z něhož se vyklube mimozemšťan, stopne kosmickou loď a tak z místa katastrofy unikne. Je to vlastně dnes už klasická parodie na sci-fi žánr. Podobně se dá asi označit i román s tříslovočným názvem Krůp, který napsal a ilustroval Adam Rex také z Ameriky. Cituji slova, kterými knihu doporučuje redakce nakladatelství Paseka. Kluk který trpí přeludy, geniální dvojčata s podezřele velkou a zarostlou chůvou, dvatisíce let starý zlodějský skřítek a zlovolná společnost na výrobu snídaňových cereárií. To jsou základní ingredience, z nichž autor Adam Rex namíchal v skutku výživnou snídaní. Výsledkem je lehce ujetý příběh plný chytrého humoru, kde se moderním světem mezi lidmi prohání spousta nejrůznějších kouzelných bytostí. Prýho zaručeně zhltnete na posezení a už se vám budou zbíhat sliny na další díl. Tak jako se vám po přečtení originálně romantických bestsellerů Hvězdy nám nepřáli, hledání Aljašky a Papírová města zbíhaly ty sliny a touhy na další příběh od Johna Greena, Na hledání Aliašky se dobře pamatují. Přečetl jsem ho poctivě a mám proto důvod věřit, že i Greenův román Příliš mnoho Kateřin do edice světový bestseller nakladatelství knižní klub právem patří. Je o zázračném dítěti Colinu Singletanovi, jemuž jeho kamarád Hasan a dívka Linzy ukážou cestu ze sebe lítostivého pocitu marnosti. A nakonec mám zajímavý svazek ze své osobní pošty. Jan Bicek z Českých Budějovic mi poslal svou knihu Heligonky, oslavující nejen tento hudební nástroj, ale i toho, který ho ve mnoha variantách stavěl a stále vylepšoval Konstantina Štybice, také z Českých Budějovic. Od jeho narození uplynulo loni fůnoru 130 a od úmrtí letos fůnoru 50 roků. Dobré připomenutí pro jeho město, aby ho zařadilo mezi své právem slavné, zasloužilé občany. Pan Bicek uvádí i řadu těch, kdo na jeho nástroje hráli a do dnes hrají. Knihu vydalo nakladatelství KOP v Českých Budějovicích, ale i sám autor ji každému zájemci rád zašle. Je to poctivá a objevná práce za dnešní knižní hitparádou nustoí na tečka. Podpis Milenčatelka. Další díl knižní hitparády připravená z internetovým knihkupectvím kosmas.cz uslyšíte opět za týden.